en 45 anos amb tú. Galegos Novax con Armando Fernández e Julio Cogil sei que non, sí, que, sí, que non no, é que me venha que non, que non sei que si, no, que no, si Ya, ya sí. ahora la metela en no, el no, no anillo, no en el anillo ya está, para atender. ¿Está acabo? ¿Está acabo de sí. bueno, pues, pues acabamos pues, a colada, ya vamos a ir a la tarde acá. de cesta, sí, sí. pues, eso, pues sí. tenemos que quitar este estraso. Es ¿Está que vive esa festa un vestido, vestido traxe negada un ramarinho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 bule, bulo, eh, ten un, unha entradiña musical, non? Bueno, xa sabedes, eh, os que nos seguides, eh, o programa, pois pues, sabedes que o quenche enche preguntou ten tres ses e a primeira, sí. como ben dixetes, é o bule, bulo, cando que irades, podemos ir adiantando a Por pues veña, vamos a poñerle a entradinha, con eso técnico está preparado.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 o uso abuso de dispositivos móviles non oso alumnado a hora de pois eh, tocaris un pouco eh, a cabeciña Vaya de educasionar problemas de carácter emocional bueno, vamos a a segunda a segunda afogamentos en Galicia Galicia sitúase como terceiro territorio terceira comunidade autónoma con máis afogamentos do estado en maio ou oito casosxidos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 O que non atendido empezai a soar eh, Incluso xente que fala co, co interlocutor no medio da misa eh, o, o cura, pois, pues, eh, evidentemente dicho isto, Nos... hai que hay que atallalo Claro que sí, moi ben bueno, Terceira comunicación Terceira noticia, terceira novidades Vámosala A cuarta, é eh, a cuarta ¿Sí? Ah, era a cuarta, perdón, perdón. No levas ben a la conta Apuntai mal, apuntai mal ya, seguimos coa cuarta mm.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 Vale. están aumentando sí. eh, pero bueno, tampoco pensemos que agora nos va a impedir a invadir a mafia e es... que non podemos circular por as arrúas con total seguridad exaxeación vale moi bien exaxeación bueno, que non, que non tomalo con alerta non preocuparse por se si aca... má da conta bien, pero que, que aigua racha de que este se están dando moitas liortas por as rúas eh, destes últimos mes vale. a última da es sexta vamos a As Tardes de Codex trátese dunha experiencia que impulsa Adega Martín Codex que une viño á gastronomía da sí, man sí. de importantes e eh, coñecidos eh, cociñeiros galegos e eh, cociñeiras galegas. Catas sesións de maridaxe, o Albariño con elaboracións gastronómicas eh, que se farán todos os xoves de xuño na Praza de Abastos de Santiago de Compostela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 Así, así comenza esta segunda parte Que que pasa, que pasa na Riviera Sacra Aí vai logo, este noticieiro acelerado Tomáis salientable que aconteceu este día na Riviera Sacra Ben, a ruta do viño da Riviera Sacra Certificada como unha das 38 rutas del vino de España Forma xa parte deste club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 Correcto, correcto, no non eh no llevo máis volta. Pois pois ben, esta terceira pata da da mesa mm. da, da da nosa colaboración eh, que achei que preguntou, é sabiduría popular, é ese apartadiño eh, no que tiro de frases eh, que recollo na miña libretiña pequena, como de Te Julio ou que ripo pois de de Manuelis de libros, lecturas que atopo por aí perdida alguna frase ou algún refrán que me chama a atención mm. conversas con amigos, amigas etcétera Calquera calquera fonte de documentación que me aporte unha frase, un refrán un dito, é uh -huh. ben vida para aumentar o meu acervo e a miña recolleita particular rec... e, En este caso <coughs> como sempre fago mención de un para unhas pinguelas unas,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 O xa sea que eu, eu tamén entendo que hai que ter prudencia, eu a verdade que a practico moito, e recomendo, pero tamén eh, considero, eh, por propia experiencia, que se nos deixamos levar 100% la prudencia, poñemos peros ou a, a adiantámonos a posibles consecuencias, non faríamos nada. Uh -huh, é lógico. A, entón hai que dar a frase, apuntade, se lle faz caso a prudente, non saes a casa.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 claro como no sé si era un anuncio que se decía eh, a fuerzazase en control no le ningún sitio sei, sí, sí, concretamente sí. como remataba pero que ah. que a fuerzazase en control de poco valía o ahora eh, de verdadero lógico sí sí relembramos er, er... para los que están anotando más vale la violencia que forzas en ciencia muy bien Pois, os nosos escoitantes ou aqueles que queiran aportar a súa a, oportuna eh, frase están eh, pues, ten posibilidade no noso Facebook ou na, na noso correo galegosnovais.gmail.com Moi ben, eh, remato esta sección de sabedoria popular eh, tirando, tirando da generosidade dun amigo de Quiroga, concretamente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 Eh, os quería dicir como meu refraneiro, un dos favoritos é o seguinte. Sempre me recordaba a miña a miña avoa quando era máis máis novo. Eh, sabemos que eh, todos temos amigos ou pareixas ou expareixas e eh, amistades que sempre se recordan de un eh, nos momentos necesitados. Pero a hora de compartir, nun quizás non compartan contigo ou comparten con outras Eh, eu, digamos, referímonos a esa xente que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 pois pues calquera se descubre unha uh -huh. que, que, que bueno que lle chegou á súa familia, ao seu avó, á súa avoa, dun tío, dunha tía, dun amigo, dunha amiga, que que todas gardan unha sabiduría increíble, brutal, que non se debería perder. Claro. Esta que seguro a maioría dos que estamos escolitando e eh, participando no programa atemos escolitado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 Eh, pasan de nós. Parece que se recúen, sí, sí. Bueno, unha recuperación eh, ancestral eh, importantísima, é eh, que, bueno, os que, os que empregamos nos idioma que que podamos empregar tamén esas frases, non? Que é o que importa. É o que ti a facer eh, unha aportación importantísima para, para que, bueno, pues, os que queiran eh, tomen nota eh, e que, que, que o empreguen, non? Exactamente. E deixámola como fin da sección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 A cabala do mosquito Pra que díjanos, señores Que cabalo o bonito Pra que díjanos, señores Que cabala o bonito Ai, la, la, la.